بسم الله الرحمن الرحيم ولاولا فضل الله عليكم ورحمه د دې په تعلق هم د دې ځای واقع سره درته ویلو چې منافق ته مې نو برګ ولا کړو او دی مناپکانو د دددلی بنو لپر او بنو بیرک نبی علیہ السلام کا خبر دا سی شوکڑی واد نبی علیہ السلام تو سلام ددی بارکی پیس اللہ پول او هم اکڑی و دی را کست او اراده کرده و چی نبی علیہ السلام خطاکی نبی علیہ السلام اراده کرده واد زکه ظاهر د دای سره ظاهر د بي سره داسه چې دې سره څه پلاس کړو چې کوم د الله شی او يهودي سر سر سره نبیان نبی عليه السلام تويراله نور الله تعالی فرمایله عليه السلام چې ګوره دا د الله فضل نه پتا باندې نبوت سره د فضل لمرات هغه نبوت پیغمبري اے پہ انبارا کچھری دا اللہ پزر نوے پتا باندی ورحمت ہو او رحمت دا اللہ نوے کیا عصمت تے اللہ تعالیٰ پل محفوظ ساتی دو گنانا ودانی او گنانا جنا حق پہ سنوشی بل پا حق کی نو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام بچک اسمت دا گنانا دا لوی گنانا دا وڑی گنانا دا دا انبیاء صفت او داوتا الله ورکلی پخپل اختیار سره دا وڑی و دنوی گنانا بچ کی نو اللہ فرمائی که چر پزن دا اللہ پیغمبر او رحمد الله اللہ چر عصمت پاک دامنی دا دا گنانا دا هم مطوای پتن قصد کده و یوی ڈلی من هم دی خلقونا ندی منافکانونا بنو بیرکونا ایو دلو گدا چی دیتا خطا کی دا حق پیس علی ندی خطا کی ندا دا دی ارادا واک و اللہ فرمائی ورمائی ایو دلو نا ایو آلد خسان دی نگمرا کئی مگر پلزانو ملران دا دی جی کوشش کئی غلط پیس علی کوشش کئی او دا غلطی لري یاد کړي دا کوشش کړي د بچاو نو د دې بولاله او بال غدی په خپل نفس باندې و ما یحبونک من او ادي تا ته ازر نشی درکولې دې تا ته ازر نشی درکولې فیصله الله تا توحید کړو او کلا د خطا نه بچي کچره په خطا باندې شی ویني انسان د ظاهر حال مقل لاول هو پیغم اسلام چکم زکی پیسلکی سمسل را اگلی دا اللہ وحی کڑی او کچھر پر از داسی شویم بے اسلام پا ظاهر تک بلی ظاہر بانده پیسلان آغا بنامیل اسلام کڑی و دلیل پار دعمال بیام حلال نو دلیل پار غبال و تباییو پیغمبر تا پک از زرر نو اللہ فرمائی وما یورونک منشی دی تا تا از زرر نشید رکوی ولې نشي دا کولې زکه علم دې کتاب دې حکمت دې وانزل الله عليك الكتاب الله تعالی قران نازل کړو هو حکمت او علم د فیصله قضاې ورکړ یادې حکمت د مراد سنت دې علم دې اسرار دې کتاب دې رازونه وعلمك ما لم تكن او تاتی علم در قردی دا آغا لم تکن تعلن چید آگی تاتی علم نوت پی پویا نگی آو ورپسی اللہ وعلمک ما لم تکن تعلن تپاگی بانی پخفل فکر او پاکل بانی نکوی پتو لگی دا وحی مرتبہ او دا اکن نوچہ دا انسان پاکی علوم و سراغ مرتبی تنشی رسے ګمو لون چې په وحي سره راغلي دي اسماني اصول او دې کتاب او حکمت ته الله تعالی سوې وکړ او كان فضل الله عليك عظيم داد الله دې لوی فضل دې پیغمبر پتاونه لږره یو فضل دې فضل العظم زیادت وې مېرمانه ته د دې فضل نسبته الله جانته کو صرف فضل نه دی الله فضل دې او درائم نفس فضل نده فضل عوویم ده او دادا عیرم فضائل ده اللہ و تاوستابان ده اللہ دیر مئر فضل ده چه اللہ تتاو نور کتاب و ده حکمت در کلی نگورا قرآن کی رزق تم فضل میلشوید یب تاونا رابش انشاءاللہ تشتہ مسیح پارکی فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله كذلك جميلوا بك منتشر شهر. او رزق طلب كواهي نفضل رزق تنبيل شوهده او فضل علم تنبيل شوهده وعلم تجكم فضل الله ونفضل عظيم وطوله ده دي وجنائل ديني علوم جيكم دي كوراني علوم جيكم دي د دې علم پوهښت دایل مول معاش نه د دنیا صرف رزق را پیدا کی اړې انسان د دنیا آخرت کامیاب نه لایي لا خیر دې کثیر ابن نجواه د دې مشوره کړو د شپې تاسو تمابل چې مشوره وکړه چې کسمونه پیغمبر تبه وای وردا سره و نو اللہ دلتا او ذکر کہی چه غنڈیا مشوری کمو کے خیر شتاو کمو کے خیر نشتا نو اللہ درے غنڈے ذکر کہی چه بری درے غنڈو کے مشورو کے قدے کے خیر شتا انو رو کی نشتا نو اللہ خیر افی کسیرے نشت دے زیاد خیر پاگا دیرو من نجواہن د مشورو دا پره تو مشورې دا حل کوی لگا بنو بیرکشو الا من امره به صدقه مگر په وړانده په دا اعلی چا کی چا حکم کوي په صدقه سره صدقه نه مراد هغه تاسو په یې نه دا اعلان غونډه سشي ورکو لی په مشورې کې دا تدریبه باندې خبرې کولی شي څرکی سیستم جوړ شي خیر خیرات ترتیب جوړ شي د دابې په وړاندې خلک بیا ناګانی لګي په دې موقع باندې الله دغون د زکه جاسلا چې مقیدګ علاوه کې ذکر شو اجکل صدقه کیږي خلک ماننه ورکړي ماندار خلک نو بیا خلک د لاند بغلان راځي څرکی فزایل مكتور او معروپ یا پوند د اغه چا کې چه حکم که بی معروف ان پنه که بانده نو معروف هر آغشه تولی هر آغده کار تولی که کا که آغا ده موز باره مشوره چه هر موز باره که خلق سنگره چه ده زکاة باره گی ده عیلم باره گی ده مشوره ده آغد چه چه اغی حکم که با معروف سرا پنه کو کارونو سرا نیکو خبرو سرا نو دیغنڈا کیم اللہ خیر دے او درین غنڈا اصلاح بین الناس کیا غنڈا دا آدھا چارا چھی آرائی حکم کئی دو سلح کو پمابین دخل کو گئی چھی پمابین دخل کو گئی سلحات جو جارے پکار دے او روان افتر دیرو خل کو مسکرازی خزا خاونو مسکرانے دے جو کا کلی کلی ضمانت کروانې ده جواب راواله دا بهترین شی ده د لوی حدیث کرازی یعمل السلام صحابه ته فرمان بهترین شی ده تهونه خیم چې د ورځې نه سربېره ده د مزمه ده د یقین سیوا ده صحابه اتے اجازه رسولونه ده او ته خلکو مس کې اصلاح کوه اب یہ اوپر میں الاختلاف چنے فساد چنے اخپلو کے ٹکراؤ چنے دا کٹا کرونکے نا کٹا کرونکے بل روایت کے بیارازین علیہ السلام اوپر میں ازدانو مجھو اختکٹا کری جیسو کو یعنی جہگاڑی کئی فساد کی وی اختکٹا کری دا دین ختمی دین لکہ فساد ذات البین اخپلو نس کے فساد چنے دا دین داری دین ختمی دغه <متحدث> یو کوباکی او په بخاری غالبا کوباکی انت جګل او یو بل دغه خبره لا چې پکاونه نه یو بل وشته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منا ناس له له نه نو له له نه زيږي د عارفه مسکروغه حدیث کې رازی چا انسان دروجن نه کہ دے چا پر خیر خبرو کی یعنی کہ روا کہ درو یاد تا یادسی خبره ضرورت راشد روې په موقع باندې درو تا پکې سروه تراشه پave کېون جاستا حدیث کرام راضي پیغمبر علیہ السلام ډیر رخصت له ورکړه خلک چې خبره کوي کی کسې کاره کوي پایک باندې اسلام ډیرا اجازهت نور کومګر دو جنگ په موقع باندې کې درو شو یا در صلح پا مکابانی یا بازی خبری د خزی خواندازی چی نبی علیہ السلام داغی کی منجای شور پر مای خیر مگر په آو گوندا کی اصلاح من بین الناس چی اغی کی دا حکم ویچی دا خلکو مسکی اصلاح کو نوالی وَمَنْ يَبْحَنْ وَالِكَ بَتِغَاب اللہ یا اچا چی دا دریوالا کارونو کو یا پا دریوالو کی یاو کارو وبیا دا خلک د دوا مقصد لپاره کوي نو الله یو مقصد ذکر کوي چې باغي به ثواب ملالي یو مقصد دا دی چې پس صدقه هم دروشي پنه کې کوم زمان لرلو شه خلک ما مشهور کیږي دیرو کې چې نه خدای په دې ثواب نشته الله پرمه ایتقا امر ذات الله دک یو کا یادري والا کارونه د دې طرف کې چې الله راځو حاصل دا اللہ دا رضا دا رسول اللہ پارا نا اللہ دے بارکی پرمائی بسوکو نو کیه اجرا عظیما پا زردن شید داس اکست تبا مونگا دیر موی سواب ورکا چکل دا اللہ رضا مجھو دن و عمال دارمدار پنیت پانے چکل دے اللہ رضا کن واری نو اللہ با دیر رضا کی اللہ رضا دیر موی سواب ورکی ومینی شاقی کے رسول اللہ تکلیف ته یار هغه چا چې ما پرمانده پیغمبر وو مې ما تبيين له هدى پرسته ردي نه چې د ته ہدایت ظاهر شو توحيد ظاهر شو د اسلام حقانيت ظاهر شو لکه توما منافق مرتات شو اسلام په جګړه تاسو ما جګلاو کړل دنسو په نمکیتاو تختیر مرتد شو حق و تخکال سو او یا صرف تومن نور هر سوک اللہ یا دی من یو رسول من لبزان نی ناری ندا زنان ندا تومن یا بل سوک دی و من یو شاکی که رسول آجا چنا پرمانی پیغمبر رکلا من بعد ما تمینا لہو الحدا رست دینا چه دتا حدایت ظاہر شو و یتبع عدود الدسیناری تابع داری وکړه غیر سبیل المؤمنین چې هغه مسلمانانو دلاره نه الله یو حکم لګول نو مسلمانانو دلاره پری خور نه اسلام دلاره پری خور د حق نیت لاره پری خور بلې نو الله په دې باندې حکم لګی سزا سره لوالہی ما تولا دغه باو شیطان الله وروالو چې دیو ته جدہ مسلمانانو دے ہدایت لارے پر اہدہ گمراہیت ہے جنہو اللہ امون بے گمراہیت ہے اس پاروں توفیق بطے واقلو توفیق بطے سلب کو بس دے گمراہیت روان دے اچھے انسان کم ارادت ہے کہ خیر کی اللہ امون خیر توفیق ورکی امون شرح ارادت ہے اللہ امون شرور کی انہو اللہ امون یقید اپنے غور بیاؤ اچھے خور بلکل گمراہی والا دار باندھو چلی گئی دے مسلمانانو لار ولوس لي جهنم اخرت کي به الله ويج پرځي تا ورسو جهنم دبه ورسو وساع منصيره وساع اور ډېر بځه دکه جهنم مصيره په اعتبار به ځای نه وته نا کار ځای لګره مسلمانان چې مسلې ثابتي په دې مسله هم تاسو ته نه پوښيږي هوټه ټاټه به وایم کته شي ځای تم راځي یو مسلې پوران نسب دي دی بل حدیث ته صالي دي یو ته اجماع لیکي په زمانه کې یو مسله راشي باغمانه ټول امه جمع شي دا ګلان دی حدیث کی کومور حدیث باغې ټول امه علماء په مسله جمع شي ناګه ته اجماع د امه تو داده دا اجماع بر دا د دلیل دی اجماع کړه مسلمانانو لار ویلې کی حق ټول عالمانو په حکم باندې جمع شو نو هغه اغا بلکل پری خودل نی پکار اغا بیا داغی پری خودل دا بیا گمراہی دا انسان جہنم ترسے او کداغی پری حلال گانے نو بیا ہو کفر دے نو دو, دو مسلمانہ کلاروان نی اغا تلیل پکار اِنَّ اللَّهَ لَا يَغَفِرُ عَيُّ شْرَكَ بِهِ مسلا بیا زجر رکی اللہ تلال تخویب فرقی مشرکینو تا شغو الله شرک نہ ماف کوي چې الله سره شرک وکړ شي الله دا نه ماف ویلی موږ تقو ورچه انسان په شرک باندې کله وفات شي نو نه ماف کوي کين دنیا کې نه ماف کوي ډېر صحابه دا اسلام نه ماف کېږي مشرکان مکی ورته څم صحابه ډېر صحابه وته کې او بیا ملل شرک ماف او اسلام چې نه ما কবল ټول ګناو نه هغه ماف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 یا په سره وی لیمې شه دا ګنا سرټیفیکټ نکړو جوه سرک نکړو نور کاو بس توبه واسه الله ور سره کېدو لګو چې ګره په ګنا جړی ما ځما خو خلا کړو علاوه ما کو دا الله خلا کړم ما ما په کې یو کې نو کوي نو نو ګره دې په هرنی کول په کار چې توبه دې مثال خدا شي چې له سړې چاړه والی په لاله سره چې پټای را سره کور پروت دی دا د بلې پټای سره په او دې چاړه د پټای دی اره ته به مثال تو به دغب نیت بانده گناه دو پکارنا اللہ دے موگا تحسوساتی وردسی اللہ برمائی وامیو شرک باللہ آلہ چاچی بھاللہ سر شریک جورکو با قدد اللہ بلالا مبعیدا دے گمراشا داسے گمرہ ہے گمراشا چی بل کن پا گمرہ ہے لی رسل اللہ حقنا دا حقنا دیر لیلہ زکا داسے دا اللہ یعو دے دا اللہ زاک دا غصر شریک جونکونا دا بالکل دروو دی او دا دروو پا آغازات باندی لی چیارا دیر لیو زادتے دیر لیو زادتے نو دیر لیو جرموکا دو گمرا ہے نا ڈیر حق نو دیر لر علا اللہ وی نو تاس تماوی دی آیات کی او خبر میں پاتشو شرکم اللہ نماک کی کفرم اللہ نماک کی دہریتم اللہ شرک اللہ ذکر قدانو رو تم شامل دی ای دعون من دونه اللہ این آخا اللہو عبادت نکی دا مشرکان من دونه ما سوا دخنانا اللہ این آخا مگر دخزو دی عبادت نکی اللہو این مگر دخزو عبارت کی دخزو مدی مشرکانو دخزو عبارت سنگتو دغه مختلف وجوه تفسير لري کلی یا خدای دې دلي دا کموتانو نه دا بالکل دخد په شکل باندې یو کلی کالم علی وتا جروسه په تاسو دینوار ربطان وتا چې دیمو باید په خلکو سره موږ له کالم علی وتا چولې دخد په شکل ابل نمولې چې ولکې ولات وحزات منات لا دا اللان اخکلو از ذات او دا کرنگی منات دا منان ناوستو تا اللہ یونون دے او لا دا الله لفظنا اخکلو نو نمون یونونساتو تا خضرمونی او بلدار جی بازی مو پسرین وائی دا هاری قبیلی دا پارا با یوبوتو نو آگی تا ان سا با دا دا پلانکیوالا خضر دا دا پلانکی کوم خضر دا اند پلانکی کوم بودتے نو او بازی مپسرینو با اینا هر آغشیتا و انسانو اے لکی شاید که روح نیک بیروح حشیتا ایناس ان اے او بازی او دی دو و اینا او دی دا ملیکو عبارت کاؤ او ملیکو تا بدی زنانو اے دی تو یکین که دی روی دا دا دی نو بہرحال جداحو الله يدي دا ان الله لا عباده کوي الا اناه مگر به عبادت کوي و ان يدعون عبيد نبلي يتشغلو الا شيطان مرید مگر شیطان سرکش اغه چغوی مرید وی لکی چې کوم انسان اطاعت نوازي سرکش شي شیطان څنګه عبادت کوي او به بوتي عبادت, عبادت کوي و جنگ دا د شیطان پا حکم کاؤ یا د اعبادت لیکاؤ خدا هرئی عبود سر بشات ایو شیطان ایو شیطان پا دی گیڑ رکی با دی عبود پا دی مسکی بور ننواتا آو دی خلق و سر بی خبر اکولی نفدی وجہ اللہ فرمائل شدید شیطان اعبادت کی داتون عرص شیطان تابیداری کولا شیطان پا حکم یا دی شیطان تابیداری کولا دی وجہ اللہ فرمائل این دوی نو بلی ایلا شیطان مریده مگر شیطان سرکشم لعنه اللہ اللہ لعنت کرده پتے شیطان بانده وقالا او دے شیطان ویلو چکالا اللہ قالا دے رعو واسو لعنتی پیوکو نو شیطان ویلو دا اتخذن من عبادک یا اللہ زبنی سمن. استاد بندگان ما کوشش بکم نصیبا مفروضا حصم و کراما استاد بدیر با خلق پا ناو سو نننوه پا ازار کے وجه کم دیر ناو سو نننوه زماعت آبیداری یو وستا تابیداری دیر اندیا کوشش بکم اچه زماعت آبیدارش وَلَا اُذِلًا نَهُمْ دِی بَقُمْ رَا قُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ باطل, باطل امی لوی لوی تو کبا ہوگا دا د شیطان ارزوگانی دی جنت نشتا مر جهنم نشتا قیامت چا لی دلی آو بس خواشا تو پسی گرزا طول رزا بی پسیشا مرد داخل زندگیو بیدار پلان که لالا دا دا شا... شیطان اغباطلو بیدونی دی بس بگاو سواب اکی کبرت بلی زولان کی بس نلوشی دا شیطان آو وقت خدا تغییر دا کار بوسرقو ماوی وَلَا عَامُرَنَّهُمْ دِيْتَ بَحُكَمْكُمْ فَلِيُبَدْتِ كُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامُ پس دیب بکت کئی بطور عبادت غربون در زنا و رو ادا کاریم کلل خان تا مشتیکان بجیو جی اوخی بیو سلور لنگونه اوکره او پو پینزم لنگون پیدا شد ناریده با پیدا شدو اوخی بچه اوخ با پیدا شد نو بس دیلو اینا بس بموان حر اوبه د بوت لپاره خوشی که هوښی له شلو داینه به نه پېدا واستل داینه به نه پېدا ساتو فالی او نه باچا د پسندمنه کوله بس الولو لموناو پینځم لمور مذکر پسه د بوت څخه او د وټو نو فلیو فلیو بک کنا اذانا انا دیو کټی او غونه د زراو ولا امورن لهم او شیطان خدای ته ویلیدو دي ته حكمه وليغيرا مخلوق الله دي بدل الله تخليق بدله دليل مطلب زم پويته د اينور آيه تاسو نه خدا ته کې خلق دي بدلي خلق الله خلق دا الله بدللي نور خلق بدللو له مطلب سره یو کول دا دي چې دا الله دي بدللي حلال او او حرام بحلالی دورگا سے حلال سجن دیگا حل حرام کری دی او دیر حرام بھی چیہا حلال بڑی او بازی وی فطرتی دین چی دا انسان پا کم دین باندے پیدا دے علم اعظل کتے اللہ وعدہ آگستے دا نو شیطان وطویٹک تا خویعتا دے وعدہ آگستے دا خوب پلیو غیرن خلک اللہ ستا چی کم پترت تے کم وعدہ چه هر ماشون پر اسلام بانده پیدا کی بیمو رب لر یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی حدیث کی رازی نو شیطان قطعی چه زوا پدی محنت قرم چستا آکا موادد آلی میزل وعلی فطرت تیغبین بدل کی او بل مانا فلی غیرن خلق اللہ دا اللہ خلق و بللی خلق دا انسان صلیق دے دا اللہ دا گیری سر سوا ده مودينا سوا کتل هغه پکې نه راځي دا انسان دې راغون په دی وختن په دی ريزل په دی اتر په بدل په پت رات که زمما پادر حکم کې زمما نقصان شي شریعت کا تدای حکم کړي چې کوم نقصان دیو وي لکه دا بدل بعضي یو خدای تاسو کویږي خو شریعت حکم کړي دا لکه لکه بره ته هغه کې داخلي شریعت یې بالکل دا انتهایی مبالغه سره مخ کیوه اوس ګری برکه شریعت حکم کړی چې دی. دا وی کوي اوس دې په تفصیل کې شریعت ته و شریعت کې کم اندامونه داغه نه د ویختول له کولو حکم کړی دی ابل او چې کوم کې وی دي د عمل ورکړې لري کې نو دې تم وی کې قال د الله تعالی خلقت وبدلی پکم خلقت او فطرت باندې چې الله دې پیدا کړې نو تا کړو بدللی ادموټه د سیوا پکې ناراضي ځکه هغه سره بیا شکل تقدیر شکل سره کمیږي تاسو به بعضې د دې ویل ویل ګرینګ شکل یې بیا بدللی نو د ادموټه د سیوا کټ کو نه ثابت دي روایتونو او صحابو نو ثابت دي نا کټ کو نه شي ور و عامنا روا دي يا مکمل کٹ کو دام پلي ويغير النخل كما ك الله نور خبر دي حديث کي پلانت راغل په مازه خذماني بازه خذي ويختو لګي ته حسين نه پانا حديث کي طاقيم لانا راغل چې تک ويخت لګي چې سو کې وته نوي چې دا ايما درغو پاگيم لانا درغل يا واشيما درغل اټند کې کټه یو کې پستانه نه خیال بکیو لګي چې کبا زنانه کوي او اغم پلي رن خلک الله کړه دې دا الله خلک ور نه وي چې کوم زنانه د کټه کې دا خیال نه وي دی باندې پیغمبر وویل دا بل نتی د الله رحمن نبی لري او چې کم ولې لګي په باندې لاله او دا څنګه المفتفلجاتون حدیث کې راغلي کوبان دي ټول باندې دو لاندې نو حدیث که مرازی او قلعی ونیرم نخلق اللہ شیطان و زبا په دمرا محنت کن چستا خلق بابد لئی و دا گیرا دانور کون سیدن ادا پا دیکی شیطان دا آغا وخکی بیلی دا شیطان دیر مخی والیم فزرگونو پا کالنا شیطان و خدای باک پا بیلیو دا کار با ادا کار با پدیمانے کم او دی بزمات آدی دار گرزی دا تولدیکی رازی لو فانه يغير دخل الكلاب ببدل غير قد الله تعالى قال لا فرمى من يتخذ الشيطان من دون الله اما تكنون الشيطان لرا دوست فقد خسر خسرا مبينه دي تعاوني ش او طاون او دا شیطان چې دلای وي وی سره وعده کوي جنت کم ده جهنم کم ده ويمنهم لير عمر لوي دي سره اخیرت لاسو کو واپس راغلی الله پرمیدا ټول درو وې سره شیطان و ما یعیده له غرورا وا ده نکې سره شیطان, سر شیطان مگر د زو کی دا صرف دو کور کوي فخیرت الله برباد ایه والا ونا فضل الله 93 فضل الله انبر علی کا پتا باندې پنو وَرَحْمَتُ وَرَحْمَتُ دَا اللَّهَ بَعِسْمَتَ پا وَبَعْدًا مَلَيْسَرًا نَحَمَّتُ وَعِبَتُ اللَّهَ تَسْقَرَ لِلِدَ لِلْهِ مِلْهُمْدَ دُوِيْنَا اَيُوْ دِلُّوْ قَادَا چِ خَتَا كِتَالَ رَبِّسَ لَكِ وَمَا اَيُوْ دِلُّوْ لَا اَوْ دِلُوْ قُمْرَةِ اللَّهُ قُسَهُمَّا قِرْزَ وَمَا يَهُونُ لَكَ فِي ذَرٍّ مِّنْ شَيْءٍ دَرَاوَزَ بَارَامَ وَلَزَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلَ كَذَا اللَّهُ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْحِكْمَةِ أُحْكَامُ الْكِتَابِ وَعَلَّمَكَ التَّالِيمَ ذَر كَ مَاتَا وَعَلَّمَكَ التَّالِيمَ ما ذَر كَ تَاتَا مَا دَأَ حِكْمَتُهُ لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ جِتُنَهِ پُوْيَا پَدِوَالِي پاک اپنسرا وقعه ق الله کاويما او دپزدانله تاله چ د کا پت یاويما ډ لا خیرراس خیرشته د پ خیرشته دي كثير من نه جوون تا غیرون مفټو مشورو د خل و کې الله نن مگرر په چا ک خیرششته عمرصد د جووقم کو ص کې سر او ماروپیا پون کار سره او اصللا بين الناس <سؤال> يا رسول <سؤال> حسرا فابعن خلقك ومن يفذ ذلك جاءه وكذاه ابتغاء مرضات الله دبارا لتولى رضا الله فصابنوتي الله يمرجوار بود تاجرا ماجر لي ومن يشك بالرسول او عات جنا فرمانيو قد پیغمبر من بعد ما تبين ومهشاي کېوروللهوه چا چې مخالبتته لا پر معنیوکار رسله د پرمبر من بعد د معته بهناروپ دی نه چې ظاهر شوله وود ته ال دا د کبی اوطداریري و د داسېلارري غیرره سبی ممنیم چې لاوه دلارې د مسلمانانولهوه دوول لادي بهوالو ما ا توالا چه دیور دی ور تاریخ په دې اختلاف کې به ساتو والسلہی جهنم او دې په داخل کو جهنم توسعت مسيره و سنا کار زادت ورتلو نه الا لا يكن الله تعالی لا يفرن بخي اي يشرك دا ذات شريك جو شيء दुसرا ويفر الله دخلك ما دا سودوا مالكعه الود دين لمن اراد تا يشا چله اووای د کف کېدي وشریک بالله یا چا چې شریک جوړ کاله سره دقدضله غلا با ده د په تقیق سره د ګمره شو په ګمران لري سره د حتنا دوله دا مشرې کا بعدت نه کوي مندونې ی ماسیوا د الله نه الله عنااس مګ د وَإِيَّ دَعُونَ عُضِيِّبْ نَبَلِيْا إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مَگر شَيْطَانًا سَرْكَشَ لَعْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ قِلَانَكُلِ شَيْطَان مَانْدِيْا وَقَالَ وَلُوِلِوْدِ شَيْطَانًا اللَّهُ تعالیٰ تَعْلَا اتَّخِذَنَّا خَامَ خَاذَبَلِ اسْم مِنْ عِبَادِكَ دَبَنْدِقَانُ اسْتَ نصيبا مفروضا يوحي سمكررا ولأوضل لهم أوحام خاذبكم راكم أغيّدا ولأو ملين لهم أو باتل أرزبان باعتم أغيتا هذا <تضحق> زهدي تشويشو زهدي توربير قريشانكم أكدوه بلا ولأامران لهم أوضيت بخامها حكمكم فلا يبتكنا آذان الألوام محام خاذب كتكي انا يوبث كل رفزيب کتی اعلان الانام وجد زلاورو یلمانی نقصان نمبر کو یو صورت ذکر کو مالی تاوان کی بہنا شو ولا امر لهم او خمحا مکم بکل دیتا وسوسوا شل دیتا فلا یغیرن خلق اللدی ببل فداش او اخ تا کړه وکړي اخ تا کړه ټول یې پر کړي وه و ولي الله فرمایي چې شیطان لرا ولي او دوست من دون الله ما سوا الله فقد خسر, خسر خسران مبينه تهکې تاوان سر دي تعالی شتاوان کار سره يايدهول شيطان و دي په دخل خسرا ويمنيهم باطل ارجوغان شي دي تا لېلو مي د روانه الله پرمائی حقیقت بیانای وانا یعذهم الشیطان وذین کی شیطان نے خلق اسرا الا هو را مجرد تو کی اولایک ماواہم جہنم دک خلق چې شیطان د سیروان د شیطان تا بيدار دی الله پرمائی ماواہم جہنم وتنسبی تے گانا دہی جہنم ولا یجدون دی بل ممی عنھا دہی جہنم یا ول ولی یا الله کریم یا القوت المتين یا رحمن المساكين کریم خپل شیطان هوستا دشمن دوتا ته یان قسم کړي شستان باندې ګان مزسان سر کوم او واقف خپل قسم باندې مهنت کوي ټول مسلمانان یا الله دا کوم خبر ده علامه منزل کیړي وي کی څوک ناسوب په خبره کې ځان تسیر روان کړي یا الله کریم خپل هم د نو ساتي یا الله موږ تو ساتي زموږ چې تو یا الله کریم خدای تا چې سوي لچی رادې دوکي ور کوي دو کباز د کری وقت دید دو کبازی زمین استرگو کی خکارہ کی یا اللہ زمین پزلکی کینہ شمین دو دنہ پرمانیو کو یا اللہ ستا تراب تشتران رازی شی صلو اللہ تعالیٰ نا